Niculiță. După ce acestea au fost așternute pe hârtie, tot prin voia și ajutorul lui Dumnezeu, au fost preluate de către studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați și înregistrate sub forma a lecțiuni de 30 de minute fiecare, astfel încât să se preteze difuzărilor lor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi, C031, va debuta cu prilejul citirii versetului 8 al epistolei lui Pavel, întâi epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 4, citire urmată de meditația însoțitoare. Mai înainte de aceasta însă dați-mi voie să vă mai aduc o lămurire foarte interesantă și de mare nevoie în creștinilor, mai ales a ortodoxi, din lucrarea îndrumătorul bunului creștin. Autorul acestei cărți este Arhimandritul Gherontie Ghenoiu, Cartea este tipărită cu binecuvântarea preafericirii sale Teoctist, Patriarhul României, la anul 1997 de către editura Estis. De la pagina 177 doresc să dau citire unui paragraf scurt de la articolul 86 de subtitlul Afară de preoția ce se dă prin hirotonie, mai este alta? Să ascultăm răspunsul. Sunt două feluri de preoție. Una care se dă prin hirotonie, adică prin punerea mâinilor și prin rugăcinile episcopului și alta pe care o primește fiecare creștin odată cu botezul. Cea din tâi este preoția propriu-zisă, iar cea de-a doua preoția lăuntrică, duhovnicească sau obștească. Despre această a doua preoție, despre cea duhovnicească, Sfântul Apostol Petru, adresându-se tuturor creștinilor, zice voi sunteți seminție aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor al său dobândit, ca să vestiți în afară virtuțile celui care v-a chemat din întuneric la minunata lui lumină. Este vorba despre 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Cuvintele de pe urmă ale apostolului ne arată în ce înțeles e preot, fiecare creștin, ca adică fiecare este dator să răspândească în lume cuvântul despre învățătura și faptele minunate ale Domnului Hristos și să strălucească printre cei de altă credință cum strălucește lumina în întuneric. Încheiat citatul arhimandritului Gerontie Genoiu. Iubiți ascultători, mai ales dumneavoastră, cinstiți creștini ortodoxi, vă rog să nu uitați: am citit dintr-o lucrare care se bucură de binecuvântarea înalt preasfinției sale, prea fericitul Teoctist, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, la vremea când cartea a fost tipărită. Așadar, învățătura dreaptă-ortodoxă care se bucură și astăzi de aceeași stimă de care s-a bucurat încă de la înființarea ei, prin aceea că rămâne fidelă față de cuvântul lui Dumnezeu, învățătura ortodoxă ne arată limpede că fiecare creștin primește calitatea de preot al lui Dumnezeu în ființa lui duhovnicească. Nu mă voi opri asupra unei obiecții care ar fi trebuit adusă pasajului prezentat, deoarece Subiectul pe care vreau să-l scot în evidență din acest pasaj nu este necesarmente legat de acel aspect. Ceea ce vreau să scot în evidență de aici este calitatea de preot a fiecărui creștin. Dacă te numești creștin, dacă spui că ești creștin ortodox, dragul meu, ești un preot. Nu ți-am spus-o eu, este învățătura noastră ortodoxă pe care o avem aici, atât de bine stipulată, aducându-se în sprijin versetul 9 de la 1 Petru, capitolul 2, și fiind consimțită și sfințită de cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române. Așadar, către Dumneata mă îndrept acum, scumpul meu creștin ortodox, cu întrebarea: Este viața dumitale potrivită unui preot?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 Dumneata care ți-ai luat numele nobil și frumos de creștin ortodox, ia bine seama la ce faci. Dacă ți-ai luat acest nume, dacă ți place să te numești creștin ortodox, eu nu spun mai mult decât atât. Dacă ți place să te numești creștin ortodox, bagă bine de seamă că ai chemarea să fii preot și ca preot să răspândești, cum ne-a arătat aici Sfântul Gherontie Ghenoiu, cuvântul lui Dumnezeu în lume. Ca preot ai chemarea să răspândești puterile minunate ale lui Dumnezeu prin însăși atitudinea dumitale. Ești sau nu ești așa? Uite ce îți propun. Stai liniștit și gândește-te dacă viața dumitale nu se potrivește cu viața unui preot care să răspândească cuvântul lui Dumnezeu printre oameni și care să strălucească, să facă să strălucească lumina lui Dumnezeu printre oameni, du-te înaintea lui Dumnezeu și mărturisește păcatul că nu ești așa, sunt convins că cea mai mare majoritate dintre ascultătorii mei ortodoxi nici nu s-au gândit la această chemare. Și spune domnule cinstit, Doamne, n-am știut că eu ca și creștin ortodox sunt chemat să fiu și preot. Și n-am știut ce nu m-am purtat ca atare. Fi bun acum, Doamne, Dumnezeule Tu, care ești, iartă și greșeala robului Tău cu tare și cu tare și-ți pui numele și ajută-mă ca de acum încolo să-mi îndrept viața și arată Doamne, cum pot să duc cuvântul Tău în lume și să te arăt pe Tine în caritatea mea de preot. Iar dacă ți se pare prea mult și nu te interesează lucrul acesta, auzi, îți dau un sfat, ascultă-mă aici, Fii milă de dumneata și nu te încărca cu o mare judecată în ziua judecății. Căci la toate păcatele pe care le-ai făcut și în care trăiești, îl dau și pe acela că ți-ai luat numele de ortodox, dar nu trăiești ca un ortodox. Eu nu zic mai bine leapădă-te de numele de ortodox, zic mai bine pocăiește-te și începe să fii de acum ceea ce te numești. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că și cu acest prilej ne-ai vorbit încă o dată și ne-ai arătat care este chemarea noastră de credincioși în lume să fim preoți care ducem vestea cea bună a Evangheliei la oamenii care sunt păcătoși și le arătăm mântuirea pe care ai pregătit-o în Domnul Isus Hristos. Te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj, cercetând pe toți ascultătorii, mai ales pe cei ortodoxi, cărora te adresat în mod deosebit cu prilejul acesta și toți deopotrivă, dacă nu ne purtăm la înălțimea de preoți, să ne pocăim de atitudinea noastră și să ne hotărâm ca prin Duhul Tău cel Sfânt să ne trăim adevărata noastră menire pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Haideți acum, iubiți ascultători, să dăm citire versetului 8 de la 1 Corinteni, capitolul 4, în care Apostolul Pavel, adresându-se problemelor din Biserica din Corint, exclamă O, iată-vă sătui! Iată-vă ajunși bogați! Iată-vă împărățind fără noi! Și măcar de-ați împărăți cu adevărat, ca să putem împărăți și noi împreună cu voi! Dragii mei! Un mare pericol pândește astăzi Biserica lui Hristos și pe fiecare mădular al ei în parte, și anume pericolul săturării și al îmbogățirii, pericolul moleșirii și al pierderii sensibilității duhovnicești. Acesta este un semnal al vremurilor din urmă arătat în Apocalipsa capitolul 13, cu versetele 14 până la 18, semn scris pentru ultima biserică, biserica din Laodicea, care îi spune Duhul Domnului, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Viața se păstrează numai prin hrană. Cine nu mai simte nevoie de hrană, se află pe pragul morții. Adevărata viață creștină, viața cea nouă din Domnul Isus Hristos, se păstrează și se desfășoară, numai prin hrană duhovnicească zilnică și printr-un mediu duhovnicesc curat. Hrana de ieri nu poate fi decât pentru o zi și cea de azi la fel. Nu poți mânca într-o zi pentru ca să-ți țină de foame o lună de zile. Tot așa este și duhovnicește. credinciosul care nu mai dorește zilnic pâinea cuvântului lui Dumnezeu, dă semne de îmbolnăvire. Așa erau frații din Corint. De aceea le spune Pavel, Iată-vă sătui, iată-vă ajunși bogat. Când îi merge prea bine omului, atunci se află în pericolul cel mai mare, adormirea și boala. Suferința însă îl păstrează mereu treaz și atent. Perioadele de decadență ale omenirii au avut loc atunci când s-a ajuns la îmbuibare. Și în creștinism este la fel. Spunea un creștin, grea ispită a fost pentru biserică libertatea care i-a slăbit puterea de veghere și mărturisirea, i-a înpuținat râvna și i-a îngreunat arepile sfințeniei. Viața normală în Hristos este aceea care, prin hrană zilnică duhovnicească, se avântă spre ținta pusă înainte, păstrându-se mereu proaspătă și frumoasă. Viața normală în Hristos este aceea care, prin hrana zilnică duhovnicească, se avântă, deci spre țintă. Zice Sfântul Iangură de Aur că evlavia sau cucernicia este nesăturată, adică nu se satură niciodată, ci dorește mereu pâinea cea duhovnicească a cuvântului lui Dumnezeu. Este o cugetare copilărească să creadă cineva că a luat totul de la început și să cugete lucruri mari despre dânsul ca și cum ar fi ajuns la sfârșit, în timp ce el poate nu se găsește nici măcar la început. Încheiat citatul Sfântului Angură de Aur. Sfântul apostol Pavel îi mustră delicat pe frații din Corint, întrebuințând puțină ironie ca să-i trezească la adevărata stare duhovnicească în domnul Hristos. Ei nu erau de fapt sătui, ci bolnavi, adică nu mai aveau poftă de mâncare. Nu împărățeau cu adevărat, ci în somnul lor visau că împărățesc. În realitate erau robi ai păcatului și ai stărilor rele. Numai în Domnul Hristos, într-o viață de strânsă legătură cu El, putem să ne săturăm zilnic cu bocatele gustoase ale adevărului de la masa îmbelșugată a Harului. Numai rămânând în El, împăratul împăraților, putem împărăți cu adevărat, adică să fim stăpâni peste noi, peste împrejurări, peste ispite și păcat. Cine are putere de stăpânire este împărat cu adevărat. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că în tine îmi păstrez mereu foamea duhovnicească pentru ca să fiu zilnic săturat din belșugul tău. În tine îmi păstrez puterea și înțelepciunea ca să pot împărăți, să pot stăpâni cu adevărat peste pornirile mele firești și peste împrejurării. Păstrează-mă necurmat în tine ca să trăiesc spre slava numelui tău. Amin. La versetul următor, la versetul 9 din 1 Corinteni 4, apostolul Pavel continuă gândul prin aceste cuvinte, căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Dar să știți, nu numai apostolii, ci și orice urmaș al Domnului Hristos este socotit de lume ca o lepădătură de care nu are nevoie și care o încurcă în felul ei de viață. Dacă creștinul de rând este un element străin în lume care încurcă treburile acestei lumi, cu atât mai mult un apostol sau un credincios cu daruri mai deosebite. Lumea nu vrea să fie deranjată pe calea ei păcătoasă, de aceea se împotrivește cu toată puterea trimișilor lui Dumnezeu care vestesc o altă cale, calea sfințeniei. Orice motiv ar aduce lumea împotriva credincioșilor lui Dumnezeu, unul singur e adevărat. Nu-i place sfințenia și nu-i place să se supună lui Dumnezeu. Păcatul în care ea se scaldă i-a schimbat felul de gândire și nu mai poate deosebi binele de rău, sfințenia de păcat, adevărul de minciună, așa cum se vede la Isaia, capitolul 1, la 1 Ioan 5 și în alte părți. Reprezentanții sfințeniei și ai adevărului dumnezeesc sunt socotiți în lume ca dușmanii ei cei mai de temut. Asta pe de o parte, însă pe de altă parte văzând viața lor deosebită și frumoasă, sunt o priveliște. Și nu numai pentru lume, ci și pentru îngeri, ei, creștinii, sunt ceva de admirat. Fiindcă, spune Pavel, am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni, adică ceva ce stă în văzul tuturor, aceasta e priveliștea. Când Sfântul Apostol Pavel scrie aceste lucruri, caută să trezească în frații din Corint adevărata stare pe care trebuie să o aibă orice creștin și condamnat la moarte, dar și priveliște. Un creștin în mijlocul lumii nu poate să rămână ascuns, așa cum nu poate să rămână ascunsă o torță în întuneric. Dumnezeu a făcut nu numai din apostoli, ci din toți cei răscumpărați prin jertfa Domnului Isus, niște osândiți la moarte și o priveriște încântătoare pentru îngerii. Un creștin este un osândit la moarte și de Dumnezeu, adică firea lui veche trebuie să-și răsânească zilnic, și de lume, căci stă în calea ei. Dar numai cine știe să moară bine, va trăi bine, și va fi o priveliște și pentru pământ și pentru cer. Dragul meu, ești tu cu adevărat urmașul Domnului Isus? Dacă ești, atunci se vede și din faptul că lumea nu te poate suferi, dar în același timp te admiră pentru viața ta cerească și curată. Continuându-și ideea în versetul 10 de la 1 Corinteni 4, Pavel spune... Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos, noi slabi, voi tari, voi puși în cinste, noi disprețuiți. Dragii mei, cuvântul grecesc metanoia, tradus în românește cu pocăință, înseamnă dincolo de minte. Când Domnul Isus a rostit cuvântul pocăițivă, în grecește ar suna cam așa. Metanoiste, adică schimbați-vă felul de a gândi sau depășiți rațiunea. Cuvântul grecesc paranoia înseamnă alături de rațiune, metanoia înseamnă dincolo de ea. Am amintit aceste cuvinte grecești în legătură cu cele spuse de Sfântul Apostol Pavel când vorbește el Noi suntem nebuni pentru Hristos ca să putem prinde mai ușor înțelesul lor. Noul Testament a fost scris în limba greacă și e folositor să stăruim pe cât ne stă în putință asupra unora din cuvinte ca să putem pătrunde mai drept și mai adânc în adevărul lui Dumnezeu. Așadar, a fi creștin înseamnă a trece dincolo de rațiunea firească, dincolo de felul de a gândi al lumii, deci să pari nebun după înțelesul ei al lumii. A rămâne numai la felul de gândire al lumii înseamnă pentru ea, pentru lumea înțelepciune. Dar a trece dincolo de rațiunea ei al lumii înseamnă nebunie, îngrecește metanoia. Chiar și Domnul Isus a fost socotit ca un ieșit din minți, cum scrie la Marcu 3 cu 21, ca un nebun cum scrie la Ioan 10 cu 20, pentru că el nu a rămas la felul de gândire al lumii. Să-ți dai viața pentru Hristos și lucrarea Lui înseamnă, după rațiunea firească, o nebunie. Să faci numai teorie, să-ți aduni cunoștințele biblice și în același timp să-ți aperi viața ta pământească și să alergi toată ziua după comoditate, asta înseamnă înțelepciune, în sensul lumii păcătoase. Creștinismul n-a biruit lumea decât prin nebunie. Mântuirea lui Dumnezeu devine înțeleasă numai prin nebunia propobăduirii crucii, așa cum am citit la 1 Corinteni 1 cu versetul 21. Biligrim spune așa, Hristos are nevoie astăzi de oameni care au stofă de martiri. Nu vă temeți să luați o poziție hotărâtă și categorică de partea lui Hristos. Un alt credincios sublinia cu putere adevărul acesta prin cuvintele, Când nu mai fi în lume nebuni, nebuni în ghele mele, nebuni deci în felul apostolilor care să asculte mai mult de Dumnezeu decât de oameni, atunci s-a sfârșit cu creștinismul a cărui viață se sprijinește întru totul pe acel, așa zice domnul. Se povestește despre un tânăr creștin care a fost luat în armată, că după eliberarea lui a fost întrebat de niște frați, cum ți-a mers în armată și ce a avut de întâmpinat din pricina credinței? La care el a răspuns, mi-a mers bine fiindcă nimeni n-a că sunt credincios. Dragii mei, noi suntem nebuni pentru Hristos, spune Pavel, voi înțelepți în Hristos. Dacă pentru biruința unei cauze pământești se cere înflăcărare, adică trecerea de dincolo de rațiunea obișnuită, cu atât mai multă înflăcărare, adică nebunie, se cere pentru biruința cauzei Domnului Hristos, singura cauză veșnică, singura cauză care dă fericirea adevărată omului. Poetul latin Horatiu spune... Amestecă în înțelepciunea ta un strop de nebunie și vei birui. Un scritor creștin spune așa, De la cumințenia și de la înțelepciunea pământului, trec mai repede la nebunia cerului. Numai atunci ești folositor cauzei lui Hristos pe pământ. Să nu uităm, dragii mei, a fi creștin înseamnă a fi pocăit și a fi pocăit înseamnă a trece dincolo de rațiunea lumii, sensul metanoia. Creștinii pasivi, care nu fac nimic, sunt înțelepți. Creștinii activi, care se mișcă zilnic în lucrarea evangheliei, sunt nebuni, amândouă în sensul lumii. Domnul Hristos are nevoie de astfel de nebuni. De ei se bucură El, de ei se folosește El și lor le este făgăduită cu nuna. Cum stau lucrurile cu noi, iubiți ascultători? Cum stau lucrurile cu mine? Dar cu dumneata care asculți, dacă eu sunt creștin, dacă sunt din categoria de creștini, din care creștini fac parte? Sunt numai două categorii, înțelepți și nebuni. Aceia înțelepți sunt creștinii care nu trăiesc viața de credință, care, așa cum am arătat la început, nici măcar nu știu că au chemarea de a fi preoți, și nu se poartă ca niște preoți, motiv pentru care lumea nici nu bagă de seamă că ei sunt creștini. Da, sunt înțelepți în felul lumii, dar oare sunt ei creștini? Apoi este a doua categorie de creștini pe care lumea îi etichetează ca fiind nebuni. De ce? Pentru că ei trăiesc dincolo de rațiune, ei trăiesc prin credință, Credința este al șaselea element al simțirilor omenești, adică în plus de simțirile omenești, pentru că el este simțul duhovnicesc prin care omul intră în relație cu Dumnezeu, îl cunoaște și îl primește pe Dumnezeu. Aceștia, deci, care trăiesc prin credință și nu prin vedere, sunt socotiți nebuni față de lume. Dragul meu, din care categorie sunt eu? Dar, dumneata, iată un prilej foarte bun să ne facem socotelile, să ne cercetăm astăzi, pentru că numai atunci când suntem priviți ca nebuni față de lumea din jur, suntem cu adevărat în categoria credincioșilor lui Dumnezeu. Aici aducem la cunoștință apropierea noastră de încheierea programului C031 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Nu dorim nimic mai mult decât toți cei care au ascultat aceste gânduri minunate să fie învredniciți de Dumnezeu iar ei să primească învrednicirea aceasta de a deveni copii ai lui Dumnezeu prin pocăință, mă refer la aceia care nu sunt încă copii ai lui Dumnezeu prin procesul spălării nașterii din nou, și după ce au devenit, împreună cu noi care prin harul lui Dumnezeu am devenit copii ai lui mai de multă vreme, să ne străduim, să ne trăim menirea noastră de preoți, Adică, prin viața și purtarea noastră, să informăm pe toți cei din jurul nostru despre sfințenia lui Dumnezeu, despre adevărul vieții veșnice. Să trăim ca niște nebuni față de lumea aceasta, în timp ce lumea aceasta alergă numai după lucrurile materiale și plăcerile sufletești, noi să alergăm după voia lui Dumnezeu care este sfințirea noastră, și cei din jurul nostru să fie foarte mirați când ne vor vedea trăind în felul acesta și să caute și ei pocăința în numele Domnului Iisus Hristos. La punctul acesta ne-am apropiat iubiți ascultători de încheierea programului C032. Să dea Domnul Dumnezeu ca toți cei care am ascultat aceste gânduri să fim copii ai Lui Dumnezeu, să trăim pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Dumnezeu este a meu, Dumnezeu este a meu, aleluia, aleluia, aleluia. El mi-e ci mi și El mi-e eu îl po. El mă poartă Iisus. Cu cânt vântul Mai se mers Cu atât steagui mai măreți Min și slab stegat Sunt eu Însă steagui Dumnezeu Însă steagui Dumnezeu Dumnezeu este adunul Dumnezeu este adunul meu, Aleluia, Aleluia, Aleluia, iată Eu în să stea voi Dumnezeu, când să stea voi Dumnezeu.